Egunon guzioi ongi eta horriak berri osarirretiaren sintoniara FMoko eunpuntu sortzia entzuten ari zaraete edo interneten eguzkiplaza.net. Urriak hamar ditu gaurko honetan haste azkena da, eta hamazazzpi graduko temperatura daukagu berrio zagin zerua estaita badirudi edo aurrrirappenek alaxe diote euria egiteko arriskua izanen dugula egunean zehar temperaturek hogeita lau gradura iritiko dira. Lenik eta behin berriozarko albisteekin hasiko gara mendialdea guraso elkarteak elkairretaratzea egginen du gaurro goizean parlamentuaren aurrean mendialdea bi ikastexeko gurasoek elkairrietaratzea konzentrazioa deitu dute gaurko goizeko hamarrietan Nafarroako legebilzararrien aurrean eskolako autobus zerbitzua berrizzar dezaten exigitzeko izan ere mozio bat eztabadatuko dute gaur parlamentuan gai horren inguruan oposizioko talde gehienek orkeztu dute testua, PSN, Bildu, Nafarrobai eta Izquierda Ezkerriak. Atzo ere mobilizazioari ekin zioten mendialdea ikastetxeko gurasoek oinez joan ziren berriun bat lagun, emailean plaza, plazatik eskolaraino, nio, autobus zerbitzuak hendu izana salatzeko. Ona, atzo txarok astainaresek azaltzen ziguna. Eta edo eta zen egunetarako. Boena, bol, bol, barta, dugu konsultazio bat parlamentaren aurrea, eta parlamentuko ezkintza bat ordea bilduko da bihar eta berde zarko, e, zera transporteari burtik zirenda. Orduan beraz, gu konbokatu dugu konzentrazioa biharko uh -huh. goizeko amarrez parlamentuaren aurrean. Uh -huh. Beraz, bihar konzentrazioa, ez dakit oso baikor zareten nola amaituko den afera hori parlamentuan? Bueno, gu pues, e, baikor gaude, ikusiko dugu zagertatzen den, baina gu anuma gaude eta baikor, eta Bueno, eta jarraituko dugu, eskertzen mm. e, behar duguna. Mm -hmm. Bazirudien, eskuntza departamenduak ez ezkoa eman ostean igual e, jendea desanimatuko zela, baina badirudi ezet, oraindik ere biltzen ari zarete eta jende desente, eh, zelkairri horietan. Bai, bueno, ikusi dugu eskuntza departamentoa jarrera zein den, argi daukagu orain zein den bere jarrera. Eta orduan, bueno, pues, eh, aldotati pizkana frustrazioa, baina desanimatu, eskara desanimatu eta aurrela jarretuko dugu lortu arte. Mm -hmm. Eta Euskara kontuekin jarra ituz, gogorara ziko dizuegu Euskara ikasteko bekak ikusgai dituzuela ia da. Berriozarko udalak ebatzi egin ditu Euskara ikasteko iragan ikasturteko behinbetiko laguntzak, bimiatamaika, bimiatamabi ikasturtekoak. Onuradunen zerrendak ikusgai dituzueia da berriozark.es udal webgunean. Eta edozein argibide behar izan ez gero udaleko Euskara zerbitzura jo jodezakezue. Bederatzi telefono zenbakian edota euskara abildua berriozar.es e-postan gogoratu bederatzi lau sortzi 20020 bost bederatzi edota euskara abildua berriozar.es Eta gaur duzue azken eguna e, gurasoei eskainitako ikastaro laburretan izena emateko Euskaraz ikasten duten aurren gurasoei zuzenduak daude ikastaro hauek eta hauesek izanen dira Urriaren amasei emezortzi eta hogeian txantxariak izeneko talerra, Euskarazko aurabestiak eta jolasak Urriaren hogeita iru, hogeita bost eta hogeita amarrean nola egin Euskarazko aurliburu bat irakurtzeko Euskara gutxi jakinda izen Eta azkenik azaroaren seian, sortzian eta amairuan nola lagundu semealabak Euskarazko etxerako lanetan. Esan bezala gaur duzue azken eguna izena emateko 0 amabi telefono zenbakian. Eta argibide gehiago behar izan ezgeron berriozar puntu esudalgo ebgunean daukazue. Eta baita bederatzila uzortzi 00007 bederatzi telefono zenbakian. Euskara kontuekin jarra hituz, gaur bertan eginen da mintzakide egitasmoaren aurkezpena berriozaren. Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatzea da mintzakide egitasmo honen helburua Euskara dakitenak eta Euskara maila txikian dutenak elkartzeko helburuarekin Izena emateko epea hurriaren hogeita bira arte egonen zabalik udaleko Euskara zerbitzuan, lehen esan bezala, bederatzi lauz hortzi, iruzero, zero, iru, bost, bederatzi, Ederatzi telefono zenbakian edo eta Euskara abildua berriozar e, e postan eta horke ezpena urriaren amarrean, hau da, gaur bertan egin jen da arriatxaldeko zazpietan kulturgunean. Eta gure agendarekin jarra gaur bertan Nafarroako kutsa izpide izanen da. hitzaldi batean Pachi Zamora kontuz kolektiboko kideak hitzaldia eskainiko du gaur. Aste azkena kulturgunean ere Nafarroako kutxako diruan nora joan den galdetuko du Zamorak. Eta azken urteetan afera horretan zer gertatu den argitzen saiatuko da. Itzordua oraingoan ere ahirratxaleko zazpietan izanen da gaur kulturgunean. Eta datozen egunetako hitz aipatzen ditugularik ezin aipatu gabe utzi. Ostiraleako Nigeriar Festa, Nigeriar Independenciaren eguna ospatuko baitute inguruko Nigeriarrek eta horrietarako 11 ekitaldi antolatu dituzte. Ostiral honetan ekimen hoiek atxaldeko 3 gaueko bederatzi terdietara eginen dira Ilargi Parkeko pistan edo estatuak antolatuta. Eta igandean berri antzerkia zerdo agridulze tzezlana taulartuko du iluna antzerki talde berriozartarrriak izenburuak dioen bezala komedia gazi gozo eta latza da, baina ausarki baikorria sinopsiaren arabera garai zail honetakoa izateko entzunareto berria estrenatuko duen ikuskizuna izanen da hori heldu igandean urriak kamala hau aarritsaleko zazpietan. Eta segidan Nafarroako albisteak eh, aipatuko ditugu Nafarroako gobernura Joanen Garalean bizi, eh, gobernuak adierazi baitu inor ez dela geratuko osasun harretari gabe Nafarroan osasun sistemak ez du inora herritari gabe utziko, hori beintzat esan du Marta Bera osasun kontseillariak parlamentuan agerraldia egin zuen atzo berak eta ukatu egin zuen etorkinei osasun harreta ukatzen saiela Nafarroan. Osasun arreta ordaintzeko baliabiderik ez duten paperi gabeko etorkinentzako diru laguntza sail bat abian jarri du gobernuak. Berak oraita, oroitarazi duenez, urri bukaeran edo azaro hasieran abiatuko dute sistema hori eta bitartean etorkinei harrita bermatzen ari direla adierazi zuen berak. Bilduk, Naharroa Bai, PSN eta Ezkerreak eskatua eginzuen agerraldia berak Osasun Batzordean Krisiaz baliatua gobernuak xenofoboak hartu dituela aurpegi Nafarroa baiko parlamentari Asun Fernandez de Garayaldek berari. Osasuna ordaindu dezaketenentzat entzat lusua dela orain salatu du bakar bakartxo ruiz bilduko parlamentariak eta limosna bat pagatu ezin duten entzat hori e, bakartxo ruizen hitzak eta azkenik ezkerriak gobernuko kidei esantzien Nafarroan badirela nahikoa eskumen etorkinei orain arteko ahireta bera ematen jarraitzeko. Eta Iruñean jarrituko dugu Ines del Rio presoa askatzeko eskatu baitute Iruñeko auzitegian Ines del Río euskal presoa askatzeko exigitu zuten atzo Iruñeko auzitegian pilotariak kolektiboko batzuek ateak ireki.comen arabera del Río 2020an behartzuen libre Espainiako legeak ezartzen duen espetxe zigora handien abeteta, baina 2020an mazaz pirarte luzatu zion zigorra hauzitegi nazionalak parot, parotzen dutriñan oinar Tuta. Mila bederatzeundalar hogeita zazpiko Uztalian atxilotu zuten etarekin lotuta. Espainiak ari luzatutako zigorra bide gabetzat jo jozuen joan den Uztalian, ama, Uztalaren amarrean, Europako giza eskubideen auzitegiak Aske usteko eskatu zuen Europak eta delri hori hogeita marmila Euroko kalte ordaina emateko ebazpena aplikatzea galde zuten delri horren abokatuek, baina aukera horren kontra agertu da Espainiako gobernua eta gainera Europan elegitea sartu du. Hau esek beraz, gaurko albiste gian, e, esan behar genituenak informazio gehiago datozen orduetan berrio zarirriatiaren sintonian FMko eun.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten